Роман Панасович зверкнув на нього несхвально. Навіщо провокувати дитину? І Владом затмувся. Але хлопцеві було приємно побалакати на цю тему. Ще воно збирали. Та батько казав, що якось викрутимось. Позичимо, а потім віддамо. Ну-ну, гмукнув Козуренко. А як у тебе справи у школі? Поспішив перевести розмову на інше. Так, трохи знітився хлопець. Є трійки? Не часто. Роман Панасович підвівся, визернув у коридор. Невмисне прийшов до Семенишиних, поки господар не повернувся з роботи. Хотів знати про нього все. Навіть побутові дрібниці мали значення. Адже вони часто підкреслюють, чи виказують ту чи іншу рису характеру людини. Крім того, Козиренко хотів побалакати з дружиною Семенишина. Може, вона щось знає? А якщо ні, то не виключено, що вплив на чоловіка. Бували випадки, коли найзапепіші злочинці, які вели із свідчим довгу і заплутану гру, не витримували навіть погляду дружини. З коридора двері вели до дитячої кімнати. Там стояла етажерка з підручниками. на стінах були порозвішувані карти і кольорові вклейки з журналу «Україна» а на письмовому столі бажала кубка зошитів. З відчинених дверей третьої кімнати виглядала спинка нікельованого ліжка, на якому височила гора подушок. Звичайна скромна обстава робочої людини. Грюкнула хвіртка, і Олег висунувся у вікно. «Мати прийшли!» – вигукнув радісно і побіг зустрічати. «У нас гості, мамо!» – сказав Наганку. То я запросив їх до хати. Молодець похвалила мати. Вона поставила в коридорі важкий кошик з картоплею, мимохідь поправила перед дзеркалом зачіску і зупинилася у дверях вітальні. Ви доякова запитала? Маємо розмову до вас, шановна Вілодимирівно, чемно вклонився Козюренко, тільки вказав очима на хлопця. Збігай, Олешку, по хліб, здогадалась. Хлопець невдоволено скривився, адже цікаво було послухати розмову дорослих. Та в сім'ї, видно, підтримувалась дисципліна. Схопив сітку і побіг у магазин. Розмова у нас, Віро Володимирівно, буде довга і неприємна, тож сідайте ближче. Ми, правда, не дуже той бажані гості. Із слідчих органів. Ось моє посвідчення. Жінка сполитніла. Невже мій Яшко щось накоїв? Він, товариш у слідчі, як трохи вип'є, дурмі стає. Усьому свій час, Віра Володимирівна, спочатку ми попросимо вас відповісти на деякі запитання. Це недопит, і якщо ви не згодні...» Господиня присунула до себе стілець і нарешті сіла. «Що він на коїв?» – прошепотіла. «Я зрозумів, що ви згодні допомогти слідчим органам так же?» – наполягав Козиренко. «Запитуйте», – тяжко видихнула жінка. «Ви знали, що ваш чоловік їздив днями до Желихова?» «Так». «Чого?» «Позичити грошей». «Коли мав повернутися?» «18 травня». «А приїхав». «Дев'ятнадцятого». «У котрій годині ви його побачили?» «Отак, От як зараз, після роботи». «Але він повернувся вранці». «Казав, що був на підпитку і не хотів нас турбувати». Заснув у сараї на сіні. Він позичив гроші. Ні. Але домовився, що той його знайомий перекаже поштою 500 карбованців. І нічого ваш чоловік не привозив з собою. Ніяких пакунків, згортків. А ми зараз нічого не купуємо. Гроші на машину збираємо. Жінка відповіла одразу, не вагаючись. В очах її Роман Панасович бачив подив і тривогу. «У жилихові пограбували людину», – мовив пильно стеречі за виразом обличчя господині. «Цю людину добре знав ваш чоловік, і підозра впала на нього». Жінка зітхнула полегшено, навіть усміхнулася. «Пусте», – відповіла впевнено, – «яків цього не зробить?» «А я думала по п'янці». «Добре, що ви так вірите чоловікові». Але ж тим тяжче буває розчарування. Пусте, я знаю, як їх нездатний на злочин. На викладеній цеглої доріжці за вікнами почулися кроки.